Х'ял Марліг спати, дбайливо загорнувшись у ковдру. Саме це загортання і привернуло марлину увагу. Воно чогось раптом видалося їй несамовито смішним. Марла зареготала. Тепер смішним їй видавалося й нещодавнє горе, і те, як вона сидить отут, схиливши голову на руки. Марла реготала безупинно. Х'ялмар аж зіп'явся на одному лікті і знову по-лабораторному її споглядав. Потім знудився і упав на постіль. Це Марло гірко вразило. Така байдужість. І вона знову заплакала від всеосяжної пустельної самотності. Це тривало досить довго, півтора хвилини істерики сміху і двохвилинні плачу. Одна за одною. Марла пробувала було лягти спати коло Хялмара, але щось із середини підкидало її догори. Вона знову не могла контролювати свій сміх чи плач, почувалася безпорадною і дуже страждала від того, що хялмар не бере жодної участі в її порятунку. Отак пробач, вибач, рідний. Мені так зле, ненавиджу себе, хрипіла вона у тоці нещастя. Що? Га? Ну так ти вважаєш мене конченою наркоманкою. Якого хріна я тут плачу? Таке тобі шоу влаштувала. Але спиш, то спи, викрикала Марка в тоці ейфорія. Ф'ялмар просто зітхав, мовчки чекав, коли все це припинення і намагався заснути. Відтак у Марленій голові знову починали з'являтися різноманітні «She lives on love street», схематичні зображення процесів умирання природи, тощо, тощо, і вона знову плакала. Злізла з х'ялмарового ліжка і пішла на своє. Сиділа знову так само, але вже поклала голову на коліна. Свідомість намагалася розвішувати якісь таблички з назвами того, що зараз відбувалося в Марленій реальності. Несвідоме, як тільки Марла заплющувала очі, нещадно з неї реготало, демонструючи, як у чорному кінозалі, рухомі наскельні малюночки оленів, людей, сцен полювання, просто всіляких хвильок і гачечків. Це як сейвер подумалася Марлі. Їй іще якийсь час вдавалося маніпулювати цими перемиканнями свідомість-несвідоме, а потім Марла нібито кудись відсторонилася. Вся кімната плавно зробилася темно-ліловою і в сніжку, так ніби дивишся телевізор у чужому помешканні через шибу. Хоча ні, набагато темніше. Картина кімнати повільно розповзалася вшир, було видно Марлу, що лежала головою на колінах, Х'ялмара, що лежав на ліжку навпроти, наплічники з розкиданими довкола них речами, підлогу, що все віддалялося. І тут до Марли дійшло, що це їй усе видно. Вона дико скрикнула і тієї жмиті влетіла назад у своє тіло. «Боже, Боже ж мій, як це боляче!» Тепер уже їй було нестерпно зимно. Як це боляче і як страшно. Марлиним обличчям цього разу вже стікали справжні сльози, не сльози ейфорії, а сльози спокути. Їй нестерпно було боляче тілом, яке хоч на кілька секунд, але залишилося сиротою. Те, що споглядало його звід тіля, з попід стелі, могло собі Запросто вилетіти геть, воно ніби не вміло чи не хотіло говорити. Йому було так спокійно і байдуже. Що ж повернуло його назад? Якийсь місток, якась сутність на межі тіла і душі, чи пес його знає, чого і чого, відчувши себе на порозі загибелі, що сили рвонула дві частини докупи і таки повернула життя в людську істоту Марлу Фріксен. Вона ще трохи беззвучно поплакала, відта встала, пішла до ванної, вмилася, почистила зуби, ненадовго залізла під кран, що мав означати душ, витерлася і попленталася до ліжка прямісінько під халмарів теплий бік. Він сонно щось пробурмотів і обійняв її. Зовсім скоро двоє на вузькому ліжку заснули не дослухаючись до звуків нічного читуванню. «Ом мані падме ом мані падме ом мані падме хум, ом мані падме хум». Марла хотіла вдочерити носоріжку. Вона ж зовсім маленька, така беззахисна, сирота. Трирічну самицю носорога вже встигла вдочерити військова база. Коли в джунглях загинула мати Малої, її взяли виховувати і відгодовувати в село. Відтак тваринка настільки звикла до людей, що не хотіла більше повертатися до джунглів. Швендяла людськими дворами в пошуках їжі і тепла.